в разі несумлінного виконання ним своїх обов'язків, і навіть звільнити працівника. Зарубіжні дослідники розробили низку рекомендацій по проведенню бесіди із звільнюваним працівником. Ці рекомендації передбачають чотири етапи прощальної бесіди. Перший аналіз. Ви маєте обрати певний час для звільнення. Спосіб інформування працівника про рішення його – звільнити. Об'єктивно проаналізувати причини для звільнення, аби не довелося згодом відповідати в юридичних інстанціях. Другий – підготовка. На цьому етапі слід розв'язати такі проблеми. А. Хто проводитиме бесіду? Найоптимальніший варіант, коли це робить безпосередній керівник Б. Коли відбудеться ця бесіда? Найкращий час тижня, з урахуванням перспектив службовця, це понеділок або вівторок Наприкінці робочого дня, щоб звільнюваний міг зібрати свої речі у відсутність інших співробітників В. Де має бути бесіда? Найкраще місце – нейтральна територія Г Які запитання можуть виникнути у звільнюваного і можливі відповіді на них? Плануючи зустріч, обов'язково передбачте, щоб звільнення не збігалося з якимось сімейним святом Третій виконання Зустріч може тривати від п'яти хвилин до однієї години. Треба точно визначити проблеми, які призвели до звільнення, і вказати службовцю без ворожості, що рішення про звільнення є остаточним. Слід терпляче вислухати працівника, створити йому умови для вияву гніву чи зніяковіння. Повага. Тактовне ставлення до звільнюваного убезпечить установу від втручання юридичних органів. Четвертий – роздуми. Після звільнення працівника керівник має ретельно зважити всі питання, які зумовили це рішення, щоб запобігти подібним помилкам у майбутньому. І навіть у такій делікатній ситуації, як звільнення працівника, відмітною рисою особистості керівника має бути гуманність, що знаходить свій вияв у доброзичливості, невимушеності, щирості, чутливості, стриманості, здатності до емоційного відгуку на проблеми іншої людини. Відтак, добре виховану людину вирізняє з-поміж інших вічливість, привітність і доброзичливість, щирий інтерес і повага до співрозмовника, чемність і емоційна стриманість у спорі під час бесіди, тактовність і здатність до співчуття та розуміння оточуючих. На завершення, основні правила бесіди. Законодавці сучасного етикету рекомендують додержувати таких правил задля тактовного ведення бесіди. Перше. Не треба розмовляти так голосно, щоб ваша бесіда привертала увагу навколишніх. Друге. Під час розмови можна лише помірно жестикулювати, у жодному разі не слід гримасувати, злісно говорити і різко суперечити. Нетерпимістю до чужої думки характеризуються люди запальні чи психічно неврівноважені, або ж просто некультурні. До того ж гнів заважає розуму бачити істину. Третє. Для розмови потрібно обирати теми, які становлять спільний інтерес, можуть зацікавити і вашого співрозмовника. Слід розмовляти не тільки про власні проблеми, а й про стан справ інших. Проте настійливо запитувати про чужі інтимні справи – нечемно. Четверте. У товаристві треба вміти підтримувати розмову, правильно висловлюючись, не вживаючи вульгарних виразів,